Tonka Fél tizenegykor ért be a vonat, András pedig, ígéretéhez híven, ott várta őket az állomáson. Tonka úgy szorította magához, mintha nem is hetekkel, hanem évekkel ezelőtt ment volna el. Gyuri a háttérben várt, hátizsákja, a reklámtáskák, sőt, Tonka bőröngye is a kezében volt. Jól van, kislány, most már itt vagy? Minden rendben lesz. Simította végig a lányhaját András, és megcsókolta. Elnézést, suttogta reketten Tonka. Ez, ez csak a fáradtság miatt lehet. Megtörölte gyorsan a szemét, és mosolyogva fordult Gyuri felé. És im itt a hűs megmentő. Nyújtotta kezét András Gyuri felé, aki lerakott mindent a földre, és megrázta azt. Nem vagyok hűs, motyogott. De jobb, ha elhúzunk innen, mert követnek minket. András kérdőn nézett Tonkára, az pedig bólintott. Azt hiszem, a nyomomra akadt a rendőrség. Kisé hisztérikusan felnevetett. Soha nem gondoltam volna, hogy az életben ezt a mondatot kiejtem a számon, és most itt van. Igyekezzünk, majd az autóban elmondjátok, mondta András, és körülnézett, majd a csomagok után nyúlt. Hogy van emese? kérdezte Tonka, miközben elindultak az autóval. Két napja altatják, nagyon le van gyengülve. Nem akartam elmondani, hogy ne stresszeld végig az utat. A professzor azt mondta, jobb, ha altatják, mert ha el akarják kezdeni a csontvelő átültetést, előtte egy kondícionáló kezelést kell kapnia, amely egy erősebb kemoterápiás kezelés lesz, hogy a teljes csontvelő kipusztul. Szüksége lesz az erejére ezért. Mi csoda? Kiáltott fel Tonka. Azonnal vigyél a kórházba. Nincs értelme, Tonka. Holnap reggel. Most! Hangja egyben parancsoló és kérlelő is volt. Menjünk, mondta Gyuri is. Nekem tök mindegy, hová megyünk, és úgy is kíváncsi vagyok a hugomra. András visszakanyarodott az úton, és Innsbruck felé vette az irányt. Éjszaka a csekély forgalomnak köszönhetően Másfél óra alatt eljutottak a kórházig. Az ügyeletes már ismerte Tonkát és beengedte őket. Mindannyiuknak be kellett öltözni védőruhába. Emese egy elkülönített szobában feküdt, a szoba egyik fala üvegből volt, hogy akkor is megfigyelhető legyen a gyerek, amikor nincs benne senki. Egyszerre csak egy személy tartózkodhatott bent a szobában, természetesen András és Gyuri kint maradtak, csak Tonka ment be. Emese apró, törékeny kis teste az óriási kórházi ágyon még apróbbnak tűnt. Plus játékai közül csak a delfint hozhatta be, amit naponta fertőtlenítettek, a fertőzések elkerülése végett. Alig mozgott a kis melkasa, apró ujjai, mint egy madár a szárnyai, ernyetten pihentek a teste mellett. Tonka leült a székre és megsimította Emese homlokát. Megfogta a kezét és mesélt neki, hogy most már nem kell félnie, mert itt van, aki segítsen rajta, és nem sokára elfelejtik ezt az egészet, és vidáman játszanak majd a kertben, és elmennek a tengerhez is, és delfineket fognak keresni, hogy egy igazival is találkozzon. Fél óra múlva jött ki, és leült a padra. András átkarolta a vállát. Menjünk haza. Holnap reggel várnak minket és Gyurit, hogy megnézzék, alkalmas-e Donornak. Nézett a fiúra. Gyuri az ablaknál állt, és nézte a hugát. Hogy megnőtt, alig ismerek rá. Elhessegette a néhány napja hasonló állapotban lévő anyja képét egy hasonló kórházi ágyon. Rákos ő is. De ő nem tehet róla. Soha nem ivott, nem dohányzott, nem tette tönkre a szervezetét, mégis itt fekszik tehetetlenül, és ha ő nem lenne, talán hamarosan meg is halna. Szótlanul mentek vissza a Kirchidorfi házba. Gyurit egyelőre emese szobájában szállásolták el, ő pedig hosszú órákon keresztül a kislány rajzait és iskolai füzeteit nézegette. Igaz, semmit nem értett belőlük, de csodálta a szép kerekbetűit, a vidám rajzait. Gábor és két osztrák rendőr korán reggel indultak el a kórházba, hogy kiderítsék, mi igaz abból, amit Antónia szomszédja mondott. Nem akarta hivatalosan érdeklődni, mert szerette volna kerülni a feltűnést, ezért egy darabig csak a kórház előtt várakoztak, Hátha ha előkerül az asszony. Nem kellett sokáig várni, reggel hétkor megjelent Antónia egy férfival, és Gábor alig hitt a szemének, de a Pitvillovics fiú is velük volt. Rájött, hogy egyáltalán nem szabad mutatkoznia ezután, amíg a feltűnést kerülni akarják, hiszen a fiú ismeri őt. Fogalma sem volt, hogy mit keres itt. Délben hagyták el a kórházat, és a közeli étterembe mentek, majd vissza a kórházba, és csak délután négy körül jöttek ki. Ekkor Gábor a két rendőrrel bement a kórházba, hogy a gyerek felől érdeklődjön. A felvilágosítást egy alorvostól kapták, mivel a professzor éppen műtéten volt. Kénytelenek voltak igazolni magukat, hiszen enélkül semmilyen információt nem osztottak meg velük. Gábor megtudta, hogy emesének hívják a gyermeket, aki fraukálnoki gyermeke. Hét hónapja kezelik a kórházban, kisebb megszakításokkal, hiszen a kemoterápiás kezelés után két hét pihenő időszak következett. Emesének krónikus mieloid leukémiája van, a gyógyszeres, illetve a kemoterápiás kezelés egyelőre nem sok eredményt hozott. Azonban a gyermek testvére által hamarosan csontvelő átültetésre kerül sor. A gyermek nem látogatható, csak a szülők és a donor lehet a közelében. A hosszú beszélgetésből Gábor szinte semmit nem értett, de később kapott egy jegyzőkönyvet, amit lefordítottak a kollégái, a számítógépes szótár segítségével. A két rendőr megtudta, hogy csak most kezdik az utolsó intenzív kemoterápiás kezelést, hogy aztán a csontvelőt beültethessék. Gábor mindezekről beszámolt a századosnak, miután visszatértek a panzióba. Remek munka tizedes, tehát beigazolódott, hogy a gyermek az a hat évvel ezelőtt elrabolt kislány és az elkövető hámori Antónia, alias Frau Kálnoki. Igen. A legfőbb bizonyíté, hogy a Pitvilovics fiú is itt van, hiszen mint testvér a legalkalmasabb donornak. Na hát, fiam, szóval nincs más hátra, mint a célszemét őrizetbe venni és hazahozni. Az osztrák kollégák felajánlották a hazaszállítást. Remek hír, örvendezett a százados. A gyermeket majd a kezelések után szállítjuk haza, amikor már jobb állapotban lesz természetesen. Nem lenne egyszerűbb akkor letartóztatni az asszonyt? kérdezte a századostól minden bátorságát összeszedve. Miről beszél Holló? Egyet meg kell tanulni a fiam. A rendőrség nem irgalmas rend, nem vörös kereszt és nem teréz anya. Ha megfelelő bizonyíték van valaki bűnösségéről, és a lehetőség adva van a letartóztatására, akkor azt meg kell tenni. Nyomta meg erélyesen az utolsó három szót a százados. Szerintem hámori Antónia sehová nem fog menni, amíg a kezelés folytatódik. Látszik, nagyon aggódik a gyerekért. Szállt vitába Gábor. Ide figyeljen, tizedes! Ha maga nem képes végezni tisztességgel a dolgát, akkor majd küldök mást, aki megfelelő bere a feladatra. Maga pedig mehet vissza a közlekedésiekhez, és állhat az autópálya mellett egy sebességmérővel, mint az előtt. Tehát vagy még a mai napon letartóztatja Hámóri Antóniát, vagy üljön föl az első vonatra és jöjjön haza. Fejezte be indulatosan a százados. Ne felejtse el a partnere adatait is felvenni, amennyiben kiderülne a bűnrészességük. Ne tudjanak eltűnni. Megértette tizedes? Megértettem, százados úr. Mondta Gábor egy kicsit indulatosabban, mint ahogy a felettesével kellett volna beszélnie. Háromszor oda csapta a telefonkagylót a készülékre, majd az egészet a falhoz csapta, hogy az atomjaira hullott.